Вони озиралися по хліву, який називався клубом, намагаючись зрозуміти, що є насправді, а що не насправді. «Вставай, Марго!» – лікувальний чай упрів, – кликав веселий голос шефа. Марго вилізла з мішка, відчуваючи запаморочення, і попленталася до відра з водою. Вона повторила подвиг шефа. Відро крижаної води на голову і, трохи прочунявши, як сомна приповзла до вогнища, яке шеф розклав на цеглинках за клубом. Крижана вода на голову і чай шефа діяли магічно. Поволі тіло і дух поверталися до життя. З клубу вийшов бадьорий Вася. Всі заздрісно на нього подивилася, йому, як з гуски вода, Виспиться і як огірочок. Нє, замість привітання, сказав він, цієї трави пить не буду. Цілий день доведеться сидіти в сортирі або в кущах. Мене слухай, скомандував шеф. Треба вивести всі вчорашні шлаки. Інакше йтиме інтоксикація. Вася слухняно підсів до вогнища і з огидою став пити чай. Слухай, Васьок, кого ти мені нагадуєш? замислився шеф. О десятій усі були в нормі, шеф провів робочу нараду. Так, маршрут такий. Сьогодні два села Марго з Андибером на ферму Берете інтерв'ю в доярок Як скінчити по хатах Опитування старих людей Я з Лесою до інтелігенції і начальства Школа, сільрада, завклубом правління колгоспу Сидоренко, ти по духовній лінії Це тобі ближче Сієхідно захихотіли. «Піп, уся його сім'я, дяк, церковне братство чи сестринство, якщо воно є, з тобою, Світлана». «Вчися, Світко, може, з тебе і люди будуть». «Так, Вася». «Вася на стрьомі». «Розробляє графік з кожним окремо і у визначений час робить розвозку». Перевірили всі диктофони, запасні батарейки є, пишемо все. Запам'ятайте, ми робимо не просто соціологічне обстеження, а соціопсихологічне. Унікальних респондентів фіксуємо окремо, йдемо до них після всього з відеокамерою. Зрозуміло? Роботи багато. Зберіться. «Сьогодні мала норма. Завтра більше. Позавтра ще більше. І до впаду. Ясно?» «Ясно», – без ентузіазму сказали кореспонденти. «Які питання? Коли іде обід?» «Якщо голова колгоспу не зрозуміє моїх натяків, то третій у клубі зі своїми харчами». Які ще питання? Де бланки анкети? У машині. Я вас благаю. Зберіться, настройтеся на народницький лад. Зніміть міську пиху і до людей як люди, а не як начальство. Будьте такими, як вони. З кожною людиною розмовляйте на рівних, наче прожили точнісінько таке життя, як вона. І так далі. Всі переглянули інструкцію Марго. Усі мовчали. Я, власноруч, перевірятиму кожне опитування. Якщо будете поводитися, як бунючній тупіп науковці, звільню. народ захихотів. На цей раз звільню. гаркнув шеф. Ага, ми МТС пропустили. Марго, це тобі. Трактористи від твого бюсту без ума.